Двадцять чотири. Це те саме місце. запитує Берто з кабіни. Двері від'їжджають убік, і я дивлюся вниз. Ми паримо над розсіленою, схоже на будь-яку іншу греблю в цьому богом забутому місці. Невже тут я провалився? Можливо, кажу я. Хто знає. Вважатимумо, що так, вирішує Берто. Підвесна лебідка відмотує два метри троса. Восьмий піднімає з підлоги рюкзак і пристібається. «Побачимося внизу», – каже він, і йде в порожнечу. Коли трос розмотується до кінця, я беру рюкзак. Він не настільки важкий, як я очікував. Важко повірити, що в ньому міститься руйнівна сила, здатна стерти з лиця землі ціли місто. Незабаром лебідка починає змотувати трос назад, але коли з'являється кінець троса, я все ще в нерішучості. «Слухай, Берто», – кажу я, – «перш ніж я спущуся вниз, будь ласка, проясни мені одну річ». Що насправді трапилося із шостим? Берто зітхає. Його забрали повзуни, Мікі. Я тобі і вперше так сказав, коли ти спитав, вишивши з бака. Щось не віриться, зауважую я. Ти тоді сказав, що його з'їли повзуни, пам'ятаєш? Я не казав, що вони з'їли його, заперечує Берто. Я сказав, що вони його забрали. Ти сам вирішив, ніби послужив повзунам їжею. Шостий працював в інші розколенні, недалеко звідси. Як я вже казав, вони вилізли з-під снігу, але вони його не розірвали на частини, а просто потягли до ями. Минуло 15 хвилин, перш ніж я втратив сигнал. Останні 10 хвилин текст, що передавався, був безладним. В мене склалося враження «Яке?», – питаю я. «Я майже впевнений, що вони вчинили з шостим так само, як і ми з тим повзуном, якого ви притягли», – пояснює Берто. «Розібрали його на частини, щоб подивитися, як він влаштований». «Вони взяли його окуляр?», – кажу я. «Взяли мій окуляр!» «Можливо, – погоджується Берто, – хоча навряд чи зуміли вигадати, що з ним робити. Лише два дні тому я б з ним погодився, але тепер…» «Ти збрехав мені, – кажу я, – збрехав командуванню про те, що повзуни розумні ти, мабуть, здогадався раніше за мене. За приховування такої інформації тебе могли відправити на переробку, Берто. Про що ти тільки думав?» Він не відповідає. Я чекаю цілих десять секунд, потім хитаю головою і беруся за трос. «Я злякався!» зізнається Берто. Я повертаюся до нього, він ховає очі. «Чого ти злякався?» – дивуюсь я. «Поки не сфальшував звіт, ти не зробив нічого поганого. У тому, що сталося зі мною, ти невинний». «Ні», – каже він. «Я боявся не командування, а цих довбаних позунів. Я, мабуть, міг би тебе врятувати, витягти з цієї ущелини. Я навіть міг би врятувати шостого, якби швидко приземлився, а потім увімкнув прискорювач. Але цього не зробив. Не зробив, бо злякався». І раптово все набуває сенсу. «А ти ж у нас Берто Гомес», – кажу я. «Той хлопець, який здатний пролетіти на флітері крізь триметрову щілину між скелями на швидкості 200 метрів на секунду. Ти нічого не боїшся?» Він зітхає та киває. «А ти не боявся піти на ризик, що тебе скинуть до рециклера, бо ти не зміг зізнатися мені, Маршалу і навіть самому собі в тому, що злякався?» Берто відвертається до панелі приладів. «На тебе чекає восьмий, Мікі». Знаєш, кажу я, якщо хоч один із нас вибереться і стане дев'ятим, насамперед я наб'ю тобі морду. Йому нема що на це сказати. Я пристібаюсь і виходжу. Що думаєш, запитує восьмий, коли я відстібаюся внизу. Це місце. Я озираюсь навколо. Дно розщелине приблизно шість метрів за шешки. По обидва боки над нами нависає 30 метрів льоду. На півдорозі до стіни з льоду стерчить валун, трохи схожий на голову мавпи. Так, кажу я. Гадаю, це тут. Хоча точність навряд чи важлива, я майже впевнений, що тут вся місцевість порита ходами. Навіть якщо провал не той, через який я спускався раніше. Просто потрібно знайти інший вхід у тунелі. Трос змотується, і через кілька миттєвостей ми чуємо гул гравітації, коли шаттл Берто відлітає геть. Ми починаємо йти. За першим волоном я бачу край пролому. Зважаючи на все, останні кілька днів снігу випало не так багато, щоб засипати яму. «Ось», – кажу я, – «тут я й провалився». Ми підходимо до краю і зазираємо в крутий похилий тунель з кам'яними стінами діаметром трохи більше метра. «Тут можна спуститися», – зауважує восьмий. «Слухай», – кажу я, – «нам не варто цього робити». Він повертається до мене. «Думаєш, знайдемо зручніший спуск?» «Ні», – кажу я. «Я не це маю на увазі. Я маю на увазі завдання. Ми не повинні його виконувати». «Ні, повинні» заперечує він. Повзуни, розумні створіння, пояснюю я і показую великим пальцем на рюкзак у себе за спиною. А це пахне військовим злочином. Якщо Мідгард дізнається про наші витівки з колонії, зроблять наступний голд. У нас у рюкзаках, по суті, дві бульбашкові міні-бомби. В обох по 50 тисяч крихітних порцій антиречовини із запасів паливного сховища дракара, кожна з яких ізольована в магнітній монопольній бульбашці. Коли ми їх випустимо, вони розлетіться навкруги на чебукаючі вогники. Зрештою бульбашки вибухнуть. Від такого багажу за спиною мене продирає озноб. «Я знаю, що вони розумні», – вось знизу знизує плечима. «Саме тому ми і маємо їх знищити. Використовуємо зброю проти людей, це визнають військовим злочином. А на плацдармі всі засоби добрі. Наші тереформувачі за потреби знищили б цілий континент, щоб підготувати місце для колонії. Тобі це відомо». Він сідає на край ями і нехиляється вперед. «Даси мені руку, а?» Тоді я дістануся першого ступу не так високо зістрибувати. «Один із них врятував мене, – кажу я. – Він піднімає погляд. – Що? «Два дні тому, – пояснюю я. – Коли я заблукав у цих тунелях, а Берто записав мене в покійники, мене врятував один із повзунів. Підняв і відніс майже до самого купола. Випустив мене на волю». «Тобто ти хочеш сказати, – каже восьмий, – що у всіх наших проблемах винні повзуни?» Ммм, можна, звичайно, і так поглянути на цю нашу ситуацію. Чому і ні? Якби там не було, заявляє восьмий, тепер це не має значення. Ти чув, командора, якщо ми відмовимося, то вирішимо до рециклера з кінцями. Маршал зітре нашу особу з сервера, і Довбана Чен займе наше місце. Він сповзає трохи нижче і знову зазирає вниз. І знаєш що? Думає, я й сам впоруюся. Він упирається руками в протилежні краї отвору і повисає, бовтаючи ногами. Побачимося внизу. Восьмий зістрибує і зникає з поля зору. Я стою і довго дивлюсь у провал. Мабуть, я міг би піти поблокати по снігу, а потім клацнути замки на шоломі і покінчити з цим. Але що зміниться? Командор не Берто чи Нешу відшукати моє тіло, забере рюкзак з бомбою і пошле в тунелі дев'ятого, якщо восьмому не вдасться довести справу до кінця. Зрештою, у мене пищить окуляр. «Мікі вісім. Спускайся, сьомий. Справа не чекає». Я зітхаю. Тугіше затягує ремені на рюкзаку і зістрибую слідом за восьмим. Нам краще розділитися, пропонує восьмий, відійти один від одного якнайдалі, а потім одночасно натиснути на пуск. Так ми забезпечимо максимальну площу ураження, а заразом не доведеться турбуватися, що вибух однієї з бомб закриє схему розсіювання другої. Восьмий. Починаю я, але він мотає головою. «Ні, нічого не хочу чути. Іди давай, тримай голосовий канал на зв'язку відкритим і дай мені знати, коли будеш готовий. А якщо зустрінеш свого тодішнього приятеля...» Він відвертається. «Ну, вибачся перед ним, чи що, я не знаю. Скажи, мовляв, нічого особистого». Я ще довго стою і дивлюся, як розсіюється за ним тепловий слід. Хоча восьмий давно вже зник в одному з бічних тунелів. Може, я чекаю, що він повернеться. Але він не повертається. Зрештою, я теж вибираю тунель, поправляю рюкзак на плечах і крокую вперед. «Сьомий, ти там?» «Тут я». «Здається, в тунелях пусто. Щось бачиш?» «Ні. Але весь час щось чую». «Так, я також. Наче хтось шкребається за стінами, так?» «Ага. Думаю, це наші друзі». «На твою думку, вони знають, що ми тут?» Я підвожу очі до тунельних склепінь, хоча він цього і не бачить. «Це їхній будинок, восьмий». Якби один із повзунів заліз у купол, ми б теж миттю його виявили. Мовчання затягується, і я вже починаю думати, що зв'язок обервався. Думаєш, вони знають, навіщо ми тут? Минає десять хвилин. Я стою на перехресті, намагаючись вирішити рушити мені по пухилому спіральному лазу вгору чи вниз, коли блимає екран комунікатора. У верхньому лівому кутку поля зору застигає нерухомий кадр. Це вид згори на широку глибоку печеру. Кожен квадратний метр її дна покритий повзунами. Тими, що поменше, це вони затягли під сніг Дугана і прогризли підлогу головного шльозу. Їх там, мабуть, тисячі. Десятки тисяч. «Сьомий! Сьомий, ти це бачиш?» «Бачу», – кажу я. «Восьмий, послухай!» – починаю я і замовкаю. «Що тут скажеш?» Я згадую павука, якого випустив у бабусиному саду багато років тому. А якби він знову забрався до хати... І став би я його знову рятувати, чи просто задавив би, та й справа з кінцем. А якби я виявив ціле гніздо, десятки та сотні павуків, і зрозумів, що вони вирішили заснувати у нас колонію? «Восьмий!» – він не відповідає. «Восьмий, ти ще там?» І тоді я розумію, що восьмий уже мертвий. Що тепер? Я гадки не маю, в якому боці він був, і на якій відстані від гнізда повзонів перебуваю я сам. Не знаю, чи встиг він запустити бомбу, перш ніж його схопили. В тунелі є замкнутий лабіринт. Я можу перебувати за багато кілометрів від того місця, де помер восьмий, або воно опиниться за наступним поворотом. Можна спробувати його знайти, або підірвати заряд і покінчити з цим. Я заплющую очі, беруся за шнур, що активує бомбу, але не наважуюсь смикнути. Подумки я бачу багаття, воно горить задом наперед, всмоктуючи дим і перетворюючи попіл на дрова. Потім бачу шовкопряда. Однак він більше не посміхається. Очі примружені, рот стиснувся в тонку жорстку лінію. Тут переді мною відкривається вікно чату. Мікі вісім. «Розум'єш?» Я розплющую очі. Щось рухається у темряві. Воно заповнює собою майже весь тунель. Мікі вісім. «Ти мене розумієш?» Я моргаю, проводжу язиком по зубах і судорожно ковтаю. Я тримаю руку на спусковому шнурку. Мікі 8. Так, я тебе розумію. Мікі Вісім. Ти перший? А тепер не розумію. Повзун наближається, обидві пари жувал широко роздявлення. Адже це загрозлива поза. Чи ні? Я мимоволю роблю крок назад і міцніше стискаю шнур. Мікі Вісім. Ти перший? Я мотаю головою. Ідеотизм. Навіть якби повзун не розумів людську мову тіла, він, мабуть, не має очей. «Міккі вісім. Ми знищили твого другого. Ти початковий?» «Початковий? Другий?» «Він говорить про восьмого. Тепер я можу смикнути за шнурок». «Можу, але не смикаю. Натомість я роблю стрибок віри». «Міккі вісім. Так, я початковий». Голова повзуна опускається до підлоги тунелю і щелепи повільно закриваються спочатку внутрішнє, потім зовнішнє. «Міккі вісім. Я теж перший». Поговоримо, і ми починаємо говорити.